Посилайте авіацію, підводні човни, якщо торпедні катери не далеко від бази. Останню фразу Галка дописав, бо йому вже астоги для повідомляти про ті кораблі, багатотонні вантажі. Радіографу він відстукував уже при світлі, казанці на овечому смальці. Казанець тримав Юхан що вистачило сили згорнути рацію і покласти її під голову потім він ліг простягши ноги і розкинувши руки ти хоч перекуси кроїв житній сліб це тобі не блокадні 150 грамів і навіть не сухар присланий командуванням а хліб винятий уранці з печі і отак виснажився на заготівлях, чи під час роботи на рації пірнув з головою в роботу. А він забув, що сьогодні наш кудрявий іменинник. А 24 стукнуло. Забув, признався Галка. А такого шелесту накоїли, стільки зробили цієї доби, а ти як мокра курка, а не Галка. Утішав і лаєв, як тільки міг друга Орел. «Та ось і наші, Тараси Балтійці і Балтєєць ідуть, на до Кудрявого, вставай!» Галка звівся на ліпці, всі винувато мовивши. «А про подарунок ми забули?» «Тарас одна з трьох дасть йому трофейного годинничка», – сказав Орел. «А ми вже щось йому подаруємо, коли повернемось на велику землю». «Гей ви там!» Прийшли до вас вітати кудряво з днем народження. Приймайте гостей», – гукнув Тарас. На миті стало тісно та по-справжньому затишно. Запахло свіжим хлібом, димком від шинки і хмелем. Кому налили в кухлики, кому у кришки від казанків чи в порожню бляшанку, посуд знайдеться, було б що наливати». Іменинник надав слово балтійцю, і той сказав, за тебе, Сережа, вип'ємо другу чарку, а першу за солдатів усіх десяти фронтів, од яких несемо мав вахту у цьому котлі. Хай додасться сили нашим воїнам у вирішальних боях за перемогу, хай справдиться надія народу нашого. Його віра в нас за перемогу. Коли хлопці балкийця покинули наметку дрявого і жалки, з'явився август, підперезаний ременем із пістолетом. Галка здригнувся. Таку кобору він уже десь бачив. А покажи нам. Простяг руку гавка. «Не бійся, я тільки подивлюсь і поверну. Ушка колись були обрізані і заново міцно прошиті сточені, – сказав Август, підаючи пістолет з кобурую на ремені гавці. «Кажеш, сточені в ушка?» Радис поквапливо розсиднув кобуру і виняв пістолет «ТТ». З дерев'яними у пухарчиках щічками до витяг свій пістолет. І в цього тете такі ж щічки. Галка викресав вогоні запальнички і став уважно придивлятись до номера взятого вайсерга пістолета. І в нього забракло слів. Номер цього тете був водій десятцій з номером пістолета, що був у галки. «От це так!» нарешті вимовив радист. «Це ж пістолет лейтенанта Юри Сокола, вбитого власовцями під Псковом!» «Щоденник галки» 6 листопада вечір. Ті, що залишилися в таборі, поспішали до намету Балтівця. З двох військових плащ наметів, нап'ятих над головами, намет був тісний для півтора десятка людей.